Castelul. Pista 23. 2. Asta nu e ideea mea, e a lui Barnabas, dar nu îndrăznește să o pună în aplicare, de teamă că prin încălcarea unor reguli necunoscute și-ar putea pierde postul, nu îndrăznește să intre în vorbă cu nimeni. Atât de nesigur se simte. Această nesiguranță, în fond lamentabilă, aruncă o lumină mai vie, după mine, asupra poziției sale decât orice alte rămuriri. Cât de îndoielnice și amenințătoare trebuie să-i apară toate acolo, dacă nu îndrăznește nici măcar să deschidă gura ca să pună o întrebare nevinovată. Când mă gândesc la asta, că îl las singur în încăperile acelea necunoscute, unde totul se petrece în așa fel, încât chiar el, care e mai degrabă îndrăzneț decât fricos, probabil că tremură de frică. Acum cred că ajungi la esențial, zise ca Asta e. Din tot ce mi-ai povestit, cred că văd destul de limpede. Barnabas e prea tânăr pentru sarcina lui. Nimic din ce relatează nu se poate lua în serios. De vreme ce moare de frică acolo la castel, nu poate observa nimic și dacă îl silești să relateze totuși, îți servește povești încurcate. Asta nu mă miră. Respectul față de autoritate vă este născut pe aici. Vă este insuflat apoi tot timpul vieții, în felurile cele mai diverse și din toate părțile, iar voi înși vă contribuiți să-l sporiți cât puteți. Dar, în fond, nu mă pronunț împotrivă. Dacă o autoritate e bună, de ce să nu o respecti? Dar atunci, nu e bine ca un băiat fără experiență ca Barnabas, care n-a trecut de hotarele satului său, să fie trimis deodată la castel și să îi se ceară apoi rapoarte fidele, cercetându-i fiecare vorbă, ca pe o literă de Evanghelie, cu atât mai puțin să faci să depindă fericirea vieții tale de interpretarea acelei vorbe. Nimic nu poate fi mai greșit. Firește, m-am lăsat și eu, indus în eroare de el ca și tine, mi-am pus speranțele în el și am suferit și decepții din cauza lui, ambele fiind întemeiate doar pe vorbele lui, deci pe nimic. Olga tăcea, nu-mi e ușor, continuă ca, să te clintesc în încrederea față de fratele tău, văzând cât ți la el și cât te aștepți de la dânsul. Dar trebuie să o fac și nu în ultimul rând, tocmai din pricina dragostei tale față de el și a așteptărilor legate de el. Fiindcă vezi, mereu te împiedică ceva, nu știu ce anume. Să-ți dai seama pe deplin, nu de ceea ce a obținut Barnabas, dar ceea ce i s-a acordat. Are voie să intre în birouri sau, dacă vrei, într-un vestibul, fie și un vestibul, dar care are uși, ce duc mai departe, care are bariere, peste care poți trece, dacă te pricepi cum să treci. Mie de pildă, cel puțin deocamdată, acest vestibul îmi este complet inaccesibil. Cine e cel cu care vorbește Barnabas acolo, nu știu. Poate că acel copist este servitorul cel mai de rând, dar chiar dacă este cel mai de rând, îl poate conduce spre cel imediat superior. Și dacă nu-l poate conduce spre cel superior, îi poate măcar indica numele și dacă nu poate nici asta, îl poate totuși trimite la cineva care îi va putea spune cum se cheamă superiorul. S-ar putea ca pretinsul clam să n-aibă nimic comun cu cel adevărat, s-ar putea ca asemănarea să nu existe decât în ochii lui Barnabas orbiți de emoții, s-ar putea să fie cel mai umil dintre funcționari sau nici măcar funcționar, dar o misiune oarecare are totuși în fața acelui pupitru... Citește totuși ceva în cartea aceea mare, șoptește totuși ceva copistului, gândește ceva în clipa în care, după multă vreme, privirea lui cade asupra lui Barnabas și chiar dacă toate acestea nu sunt adevărate și dacă nici el, nici ceea ce face nu înseamnă nimic, atunci totuși a fost pus acolo de cineva și acest cineva a făcut-o cu anumite intenții. Vreau să spun prin toate astea că există ceva, nu ceva oarecare ce îi se oferă lui Barnabas. Măcar și un lucru cât de mic, și că Barnabas poartă singur vina dacă acest ceva nu-i aduce decât îndoieli, frică și nicio speranță. Și ține seama că am plecat de la presupunerea cea mai defavorabilă, care e chiar foarte neverosimilă. Căci avem în mână scrisorile cărora cei drept nu le acord prea mare încredere, dar totuși mai multă decât vorbelor lui Barnabas. Fie ele și scrisori vechi, fără valoare, scoase fără alegere din teancuri de scrisori, la fel de lipsite de valoare, fără alegere și fără mai multă inteligență decât până la contribuție, papagalii în bălciuri, ca să scoată dintr-o grămadă un bilet cu zodia unui oarecare, fie toate chiar și așa și încă rămânem în picioare faptul că aceste scrisori au o relație oarecare cu mine, sunt trimise în intenția mea. E evident că sunt pentru mine. Chiar dacă n-au fost destinate folosului meu, sunt scrise de mâna lui Clam însuși, așa cum m-au asigurat primarul și soția lui, și au o însemnătate foarte mare, deși doar privată și nu prea clară, cum au afirmat de asemenea primarul și soția lui. A spus primarul așa?" întrebă Olga. Da, așa a spus." răspunse ca. Am să-i o povestesc lui Barnabas," zise Olga repede. Asta o să-l încurajeze mult." Dar nu are nevoie de încurajare," zise ca. a încuraja înseamnă ai da dreptate, ai spune că nu are decât să procedeze ca și până acum." Tocmai în felul acesta nu va obține însă niciodată nimic." Poți să încurajezi cât vrei pe cineva care are ochii legați, îndemnându-l să privească prin cârpa cu care e legat la ochi. Tot nu va vedea nimic. Numai dacă i-o deslegi, va putea zări ceva." Barnabas are nevoie de ajutor, nu de încurajare." Gândește-te numai, acolo sus, autoritatea domnește în toată măreția ei de necuprins cu mintea. Înainte de a fi sosit aici, credeam că mi-o închipui cu destulă aproximație, ce copilăros eram. Acolo se află, deci, autoritatea, și înainte ei se prezintă Barnabas, nimeni altul, numai el, singur, de-ți face milă. Și e încă prea multă onoare care îi se face, dacă nu e lăsat să mucegăiască o viață întreagă într-un colț întunecos al unui birou. Să nu crezi ca, zise Olga, că noi nu măsurăm îndeajuns dificultatea sarcinei pe care Barnabas a luat-o asupra lui. Nu respectul de autoritate ne lipsește, ai spus-o și tu. Dar e un respect rătăcit pe căi greșite, zise ca. Respectul ne la locul lui, un asemenea respect își înjosește obiectul. Se mai poate numi respect dacă Barnabas abuzează de hatărul ce i s-a făcut. Permisiunea de a intra în încăperea aceea stând acolo zile întregi degeaba sau suspectând și minimalizând când coboară în sat tocmai pe acei de care o clipă înainte tremurase sau neînmânând imediat, din disperare sau oboseală, scrisorile și netransmițând mesagile orale ce i s-au încredințat. Asta nu mi se mai pare a fi respect. Dar reproșul meu merge mai departe. Ți se adresează și ție Olga, nu te poți cuti de el. Deși crezi că ai respect de autoritate, L-ai trimis pe Barnabas la castel cu toată tinerețea și slăbiciunea și neajutorarea sa, sau cel puțin nu l-ai reținut să meargă. Reproșul pe care mi-l faci, zise Olga, mi-l fac și eu și încă de la început. Nu că l-aș fi trimis pe Barnabas la castel. Asta nu mi se poate reproșa, fiindcă nu l-am trimis. S-a dus singur, dar ar fi trebuit să-l rețin cu toate mijloacele, cu deasila, prin vicleșug sau convingându-l. Ar fi trebuit să-l rețin, dar dacă ziua deciziei ar fi azi, și dacă aș resimți nevoile lui Barnabas și ale familiei noastre, ca atunci și ca azi, și dacă Barnabas, conștient de toată răspunderea și primejdia, s-ar descotorosi iarăși de mine, zâmbind și blajin, ca să plece, nici azi nu l-aș reține, în pofida tuturor experiențelor făcute în răstimp, și cred că nici tu, în locul meu, n-ai putea face altfel. Tu nu cunoști situația penibilă în care suntem, de aceea ne nedreptățești, în primul rând, pe Barnabas. Pe atunci aveam mai multă speranță ca astăzi, dar nici atunci n-aveam speranțe prea mari. Mare era însă restriștea noastră și mare a rămas. Dar Frida nu ți-a spus nimic despre noi? Nu aluzii, aluzi, zise ca, nimic precis, dar o enervează până și pomenirea numelui vostru. Și nici Birtașița nu ți-a povestit nimic? Nu, nimic. Și nici altcineva? Nimeni. Firește cum ar putea cineva povesti ceva? Fiecare știe câte ceva despre noi, fie adevărul, în măsura în care e accesibil oamenilor, fie vreun zvon auzit de la alții sau inventat de cele mai multe ori de ei înșiși, și fiecare se gândește la noi, mai mult decât e necesar, dar nimeni nu se apucă să povestească. Se tem să spună cu gura lor astfel de lucruri și au dreptate. E greu să relatezi povestea aceea, chiar și față de tine, ca... și s-ar putea ca, auzind-o, să pleci și să nu mai vrei să știi nimic de noi, oricât s-ar părea că te privește personal. Atunci, te-am pierde pe tine, care ți-o mărturisesc, îmi ești acum aproape mai important decât serviciul lui Barnabas la castel. Și totuși, contradicția asta mă muncește de la începutul acestei seri, trebuie să afli căci altfel nu poți să ai o privire de ansamblu asupra situației noastre, și ceea ce m-ar durea mai ales, ai rămâne nedrept față de Barnabas. Ne-ar lipsi completa înțelegere necesară între noi și n-ai putea nici să ne ajuți, nici să primești ajutorul nostru care iese din comun. Dar mai e o chestiune. În fond, vrei chiar să știi? De ce întrebi? zise că. Dacă e necesar, vreau să aflu, dar de ce întrebi așa? Din superstiție, zise Olga, vei fi amestecat întreburile noastre, fără vină. Aproape la fel de nevinovat ca Barnabas. Hai, povestește repede, zise Ca. Nu mi-e teamă. Cred că, și dintr-o lipsă muirească de curaj, faci să apară lucrurile mai grave decât sunt. Secretul Amaliei Judecă și tu, zise Olga. De altfel, totul pare foarte simplu. Nu se înțelege numai decât. Cum de poate avea mare importanță? Există un funcționar înalt la castel care se numește Sortini. Am mai auzit de el, zise ca. A fost printre cei amestecați în chestiunea chemării mele. Asta nu cred, zise Olga. sordinii nu prea apare în chestiunile publice. Nu-l confunzi cumva cu sordinii, scris cu D? Da, ai dreptate, zise ca. Despre Sordini era vorba. Așa da, zise Olga. Sordini e foarte cunoscut. E unul dintre funcționarii cei mai harnici, despre care se vorbește mult. În schimb, Sortini e foarte retras și pentru cei mai mulți, un necunoscut. Acum trei ani și mai bine, l-am văzut pentru prima și ultima oară. Era în 3 iulie, la o a Asociației Pompierilor, la care contribuise și castelul, dăruind o pompă de incendiu nouă. Sortini, care se pare că se ocupă, între altele, de chestiunile apărării contra incendiilor, dar poate că era prezent doar ca locțitorul altuia, Funcționarii obișnuiesc să se ascundă mult unul după altul. De aceea e greu să-ți dai seama de competența cu tăruia sau a cu A luat parte la predarea Pompei. Mai veni să răfirește și alții din castel, funcționari și servitorime, iar sortinii, cum îi e firea, stătea în fund de tot. Este un domn mic, slab, adesea dus pe gânduri. Cele a sărit însă în tuturor, care l-au remarcat totuși, era felul în care încrețea fruntea. Toate zbârciturile, și erau o mulțime, deși e sigur că el n-a trecut de 40 de ani, porneau în formă de evantai de la rădăcina nasului. Eu n-am văzut așa ceva de când sunt. Va să zică așa cu serbarea. Noi, Amalia și cu mine, ne bucuraserăm dinainte, săptămândea rândul. Rochile noastre de duminică fusese parte refăcute de noi, mai ales rochia Amaliei era frumoasă, o bluză albă, încrețită în față până sus... Cu și rânduri, rânduri de dantelă, unul peste altul, mama îi împrumutase toate dantelele pe care le avea. Eram invidioasă pe atunci și am plâns aproape toată noaptea înainte de serbare. Abia când a venit birtășița din hanul podului, dimineața să ne vadă. Birtășița din hanul podului? întrebă ca. Da, zise Olga, eram foarte bune prietene pe atunci. A venit, deci, și și-a dat seama cât e defavorizată Amalia față de mine. De aceea, ca să mă liniștească, mi-am împrumutat colierul ei din granate de Boemia. Apoi, când eram gata de plecare și o admiram toți pe Amalia, care stătea în fața mea, și când tata a spus, țineți minte ce vă spun, azi Amalia își găsește un logornic. Atunci, nu știu de ce, am scos colierul care era mândria mea și l-am agățat de gâtul Amaliei, fără să mai fiu deloc invidioasă. M-am înclinat pur și simplu în fața triumfului ei. Și credeam că oricine trebuie acum să se încline în fața ei. Poate ne-a surprins atunci că arăta altfel decât de obicei, căci nu era de fapt frumoasă. Însă privirea ei întunecată, pe care a păstrat-o de atunci mereu, trecea peste capetele noastre și, într-adevăr, te înclinai involuntar, aproape la propriu, în fața ei. Toți au remarcat, chiar și Laseman și nevastăsa care au venit să ne ia de acasă. Laseman întrebă ca... Da, laseman, an zise Olga. Eram doar oameni cu vază și, de pildă, serbarea nu putea începe fără noi, căci tata era al treilea instructor al pompierilor. Era încă atât de voinic tai tău? întrebă ca. Tata? întrebă Olga ca și cum n-ar fi priceput bine. Acum trei ani era un om încă relativ tânăr. De pildă, cu ocazia unui incendiu la curtea domnească, a scos un funcționar, pe Galater, care e un munte de om cărându în pas alergător în spinare. Am fost și eu de față, de fapt nu era pericol de incendiu. Numai lemnele uscate din apropierea unei sobe începuseră să scoată fum. Da. Dar lui Galater i se făcuse frică, strigase din fereastră după ajutor, pompierii veniseră și tata a trebuit să-l care afară, deși focul fusese stins. Mă rog, Galater era un om care se mișca greu și trebuia să fie prudent într-un caz ca acesta ți povestesc numai de dragul lui tata. N-au trecut decât trei ani și ceva de atunci. Și uităte te cum șa de acolo." Abia acum ca observă că Amalia intrase din nou în încăpere, dar era departe, la masa unde ședeau părinții și dădea de mâncare mamei, care nu-și putea mișca brațele de reumatism. Între timp vorbea cu taică său rugându-l să mai aibă puțină răbdare. Se va duce ea și la el să-i dea mâncare în gură. Dar rugămintea ei nu a avut niciun efect. Bătrânul, lăcomindu-se la supă, făcea eforturi să-și învingă slăbiciunea fizică, încercând ba să soarbă supa cu lingura, ba să o bea direct din farfurie și mai supărat când nu reușea nici într-un fel nici în altul, căci lingura se golea pe drum înainte de a o putea duce la gură și nici nu ajungea cu gura în farfurie, ci numai cu mustățile lungi, așa că picăturile se împroșcau în toate părțile, numai în gură nu. Așa a ajuns în trei ani, întrebă ca dar tot fără să simtă milă, ci doar repulsie față de bătrâni și față de tot colțul cu masa de familie. Trei ani, zise Olga tărăgănat, sau mai bine zis, câteva ore la o serbare. Serbarea s-a desfășurat pe o pajiște în afara satului, la malul gârlei. Când am sosit, era deja în mare. Venise mult popor și din satele vecine. Zgomotul te zăpăcea. Întâi, tata ne-a condus firește până la pompa de incendiu, Râdea de bucurie zărind-o, o pompă nouă îl fericea. A început să o pipăie și să ne explice, nu tolera să-l contrazici, nici să te arăți rezervat. Dacă era ceva de văzut pe sub pompă, trebuia să ne aplecăm, să ne vârâm aproape sub ea. Barnabas, care nu vroia, a mâncat și bătaie. Numai Amalia nu se sinchisea de pompă, stătea dreapta alături, în rochei frumoasă, și nimeni nu îndrăznea să-i spună ceva. Eu alergam din când în când până la ea, o luam de braț, dar iată cea. Nici astăzi nu pot să-mi explic cum s-a întâmplat că am zăbovit atâta lângă pompă. Și abia când tata s-a desprins de ea, l-am remarcat pe sortini care, evident, stătuse tot timpul în spatele Pompei, rezemat de o pârghe a ei. Cei drept, zgomotul din jurul nostru era îngrozitor, mai abitir decât e de obicei la serbări. Căci, castelul dăruise pompierilor și câteva trâmbițe, niște instrumente speciale, cu care și un copil putea scoate cele mai sălbatice sunete, cu un efort minim. Auzindu-le, ți se părea că vin turcii și nu te puteai obișnui. La fiecare sunet de trompetă tre din nou. Și cum trompetele erau noi, fiecare ținea să le încerce și, fiindcă era o sărbare populară, fiecăruia i se dădea voie. Tocmai în jurul nostru, poate atrași de Amalia, se adunaseră câțiva trompetiști. Nu era ușor să rămâi cu mintea trează și dacă pe deasupra mai trebuia să dai ascultare tatei și să-ți concentrezi atenția asupra Pompei, era maximum din câte puteai face și în felul acesta nu l-am remarcat atâta vreme pe sortini, pe care de altfel nu-l mai văzusem deloc. Uite-l pe sortini, i-a șoptit în cele din urmă la sema lui tata. Eu stăteam alături. Tata s-a înclinat adânc și foarte agitat, ne-a făcut și nouă semn să ne înclinăm. Fără a fi cunoscut până atunci, tata îl stima din totdeauna pe Sortini, ca pe un specialist în chestiuni pompierești și acasă vorbise de mai multe ori de el, de aceea a fost o surpriză și un lucru important pentru noi, să-l vedem pe Sortini în carne și oase. Sortini însă nu se simchisea de noi, era o particularitate a lui, de altfel majoritatea funcționarilor se arată nepăsători în public, era și obosit, numai datoria îl determina să mai stea acolo în vale. Funcționarii care resimt astfel de obligații de reprezentare ca ceva apăsător nu sunt tocmai cei mai răi. Alți funcționari și servitori, de vreme ce tot veniseră, se amestecau printre popor. El însă rămase lângă pompă și gonea prin tăcerea sa pe oricine se apropia de el cu vreo rugăminte sau lingușire. Așa s-a întâmplat că ne-a remarcat încă și mai târziu decât noi pe el. Abia când ne-am înclinat cu respect și tata încerca să ne scuze, se uită spre noi, privirea îi rătăcit de la unul la altul, obosită, ți se părea că oftează că după fiecare mai era încă unul, până ce dădu cu ochii de Amalia, la care fus nevoit să se uite de jos în sus, fiindcă ea era mult mai înaltă decât el. În clipa aceea se arătă surprins, sări peste oiște ca să se apropie de Amalia, noi l-am înțeles întâi greșit, și am vrut să ne apropiem cu toții de el, sub conducerea tatei, dar el ne-a oprit, ridicând mâna, și apoi ne-a făcut semn să ne îndepărtăm. Asta a fost tot. Pe urmă, am tot cicărit-o pe Amalia, că și-a găsit acum, într-adevăr, un logobnic. În prostia noastră am fost tare veseli, toată după amiaza. Amalia, însă, era mai tăcută ca oricând. S-a îndrăgostit turtă de sortini," a spus Brunswick care întotdeauna e ca în grosolan și n-are pic de înțelegere pentru persoane de soiul Amaliei. Dar de data asta remarca lui ni s-a părut aproape justă, eram în general cam nebunatici în ziua aceea și, afară de Amalia, cam amețiți de vinul dulce de la castel, chiar și când am ajuns acasă, după miezul nopții. Și sortini?" întrebă ca. Ei da, sortini," zise Olga. Pe Sortini l-a mai văzut în timpul sărbării încă de câteva ori, întreagăt. Ședea pe uște, ținea brațele încrucișate pe piept și a rămas așa până a venit trăsura castelului sălia. Nici măcar n-a asistat la exercițiile pompierilor, la care tata, tocmai în speranța de a fi remarcat de Sortini, s-a distins mai mult decât orice al bărbat de vârsta lui. Și n-ați mai auzit de el? Întrebă ca. Pari să nu trești o mare stimă pentru sortini. Da, stimă," zise Olga, da," și pe urmă a mai avut vești de la el. A doua zi de dimineață ne-a trezit din somnul greu de după vin un țipăt scos de Amalia. Ceilalți au recăzut numai decât în paturile lor. Numai eu m-am trezit de-a de și m-am dus repede la ea. Stătea la fereastră și ținea în mână o scrisoare pe care tocmai o înmânase un om. Mai stătea în fața ferestrei așteptând un răspuns. Amalia citise scrisoarea, era scurtă, și o ținea în mâna care atârna moale. Ce mult țineam la ea de câte ori părea așa de obosită. Am îngenunchiat lângă ea și am citit scrisoarea. Abia îi sprăvisem când Amalia, după o scurtă privire asupra mea, o ridică din nou, dar nu se mai simți în stare să o recitească, o rupse, îi zvârli omului din fața ferestrei, bucățelele în obraz și închise fereastra. Asta a fost dimineața decisivă. Îi zic decisivă, dar fiecare clipă a după amiezei precedente a fost la fel de decisivă. Și ce scria în scrisoare? Întrebă ca. E, da, asta nu ți-am spus-o încă, zise Olga. Scrisoarea era de la sortini, Adresa era așa. Fetei cu colierul de granate. Conținutul nu pot să ți-l redau. Era o invitație de a veni la el la curtea domnească și anume de a veni imediat, căci peste o jumătate de oră Sortinii trebuia să plece la drum. Scrisoarea era concepută în termenii cei mai ordinari, din câte auzi se vreodată, și îi mai mult din context. Cine nu o cunoștea pe Amalia și ar fi citit doar scrisoarea, trebuia să considere fata căreia cineva îndrăznise să îi se adreseze astfel, ca dezonorată, chiar dacă ar fi fost încă neîntinată. Și nu era o scrisoare de dragoste, nu conținea nicio vorbă măgulitoare, Sortini era poate chiar supărat că înfățișarea Amaliei îl tulburase, că îl stânjenise în treburile sale. Ne-am explicat lucrurile mai târziu așa. Sortini voise probabil să se întoarcă de cu seară la castel, că a rămas în sat de dragul Amaliei și dimineața, furios că nu reușise să o uite nici peste noapte, scrisese scrisoarea. Nu puteai să nu fii indignată de scrisoare, nici chiar o ființă cu un sânge rece deosebit nu putea dar poate că la alta ar fi dominat frica din plicina tonului răutăcios și amenințător. La Amalia, indignarea rămăsese dominantă. Nu cunoaște frica nici pentru ea, nici pentru alții. Și în timp ce m-am zgribulit iar în pat, repetând în gând fraza finală întreruptă luptă, să să-mi videci numai decât că de unde nu, Amalia rămase pe labița de la fereastră, uitându-se afară, ca și cum ar mai aștepta un curier și ar fi gata să trateze pe oricare la fel, ca și pe primul. Õștia sunt, deci, funcționarii, zise ca șoeitor. Astfel de exemplare se găsesc, deci, printre ei. Ce a făcut tatăl tău? Sper că s-a prins energic de sortini la autoritățile competente. Dacă nu, cumva, a preferat calea cea mai scurtă și mai sigură, care ducea drept la curtea domnească. Ce e mai urât în povestea asta nu e, de fapt, jignirea adusă a Amalie. Asta se putea ușor repara. Nu știu de ce i-ai atribuit o importanță așa de excesivă. De ce zici că printr-o astfel de scrisoare, Sortini a dezonorat-o pentru totdeauna? Căci asta reiese din povestirea ta, dar tocmai asta nu e deloc așa. Se putea obține ușor o satisfacție prin scuze, și peste câteva zile, incidentul ar fi fost uitat. Sortini n-a compromis-o pe Amalia, ci s-a compromis pe sine. Mă sperii, deci, de Sortini, de faptul că un asemenea abuz de putere este posibil ceea ce nu i-a reușit în acest caz, pentru că procedase spunând lucrurile pe șleau, totul fiind clar și pentru că a dat de Amalia o ființă superioară lui și care i s-a opus, poate reuși complet în mii de alte cazuri, dacă împrejurările sunt doar puțin mai favorabile și mai poate fi și ascuns privirii oricui, chiar și a persoanei de care s-a abuzat. Taci, zise Olga, Amalia se uită încoace. Amalia își cu masa părinților și se apucase să o dezbrace pe mai sa Îi deslegase și retul fustei, tocmai își agăța de gât brațele mamei și ridicând o astfel puțin, îi scoase fusta, apoi o așeză ușurel pe scaun. Tatăl, mereu nemulțumit că mama era cea din tâi servită, ceea ce însă se întâmpla în mod evident, doar pentru că ea era și mai neajutorată decât el, încerca să se dezbrace singur. Poate și să o pedepsească pe fică sa pentru presupusa ei încetineală, dar, deși început cu ce e mai ușor și mai inutil, cu papucii imenși care îi atârnau lăbărțați de picioare, nu reușea deloc să-i scoată. Trebuie să renunțe gâfâi îndrăgușit și apoi șezu iar țeapăn, rezemat despetează. Nu-ți dai seama care a fost faptul cel mai decisiv, zise Olga. Vei fi având dreptate în ce spui, dar decisiv a fost că Amalia nu s-a dus la curtea domnească. Cum l-a tratat pe curier, asta treacă-meargă, asta s-ar fi putut mușamaliza, dar prin faptul că nu s-a dus, a pronunțat blestemul asupra familiei noastre și abia așa a devenit ceva de neiertat felul în care îl tratase pe curier, ba chiar a fost pus pe primul plan în ochii lumii. Cum? strigă ca, continuând apoi cu vocea scăzută, căci Olga ridicase mâinile rugător. Cum, tu, sora ei, nu cumva vrei să spui că Amalia ar fi trebuit să asculte de sortini și să se ducă la curtea domnească? Nu, spuse Olga, sper să fiu ferită de o asemenea bănuială. Cum poți să crezi așa ceva? Nu cunosc pe nimeni care să fie atât de perfect îndreptățită în tot ce face ca Amalia. Dacă s-ar fi dus la curtea domnească, i-aș fi dat firește tot atâta dreptate. Dar că nu s-a dus, a fost ceva eroic. În ce mă privește, îți deschis. Dacă aș fi primit eu o astfel de scrisoare, m-aș fi dus. N-aș fi suportat frica de ce avea să urmeze. Numai Amalia a fost în stare să o suporte. Existau în fond mai multe ieșiri. O altă fată s-ar fi dichisit, de pildă foarte frumos, până una alta ar fi trecut timpul și apoi s-ar fi dus la curtea domnească și ar fi aflat că sortinia a plecat. Ba poate chiar că a plecat îndată după ce a trimis curierul. Ceva cu totul verosimil, căci capricile domnilor sunt trecătoare. Dar Amalia n-a făcut asta sau ceva asemănător. Era mult prea jignită și a răspuns fără rezerve. Dacă i-ar fi dat ascultare cumva numai de formă, dacă ar fi pășit doar peste pragul curții domnești în ultimul moment, s-ar fi putut abate fatalitatea, avem aici avocați foarte buni, care se pricep să facă tot ce vrei dintr-un nimica, dar în acest caz nu exista nici acel nimic favorabil, din potrivă mai era și bagiocorirea scrisorii lui Sortini și ofensa adusă curierului.